رقع استمرار و نوجودا و آدم الوجود من حشن نسبتی للزمان الثانی غرض شارحا ددع عبارتنا داز و خبری ثابت اولی چی باقا سا امر زائد ندے او دوایمه خبره ثابته کی چې د قیام معنا التبعيه فی التحیز ند ده دا معنا د قیام ند ده نو چې دا ضواړه خبره ای ثابتې کړه نو یقینا د متکلمینو حج دلیل تبدیر نو نقصان ورسي دیر لې نقصان وته ورسي متکلمینو خدای دلیل واې له کنا چھے الله <سؤال> تعالیٰ <سؤال> عرض ندے ولی کھا اللہ تعالیٰ چرت عرض چھنو پا عرض باقا نشیرات لے او پا عرض کی باقا زکا نشیرات لے کرا شنو قیام العرض بلن عرض بلازم چھے قیام العرض بلن او اید قیام مانا خودا اتبعیتو او قیام العرض بلعرض ناروا دے ذ کدی قیام مانادا التبعيه في التحيز چه ماقام بهرا لگی شي او قائم د خپل هيت تابعا کی نانو ته ماقام بهي ار وجود نلري نو هغه بل به خپل هيت څنګه تابعا کی دیوی دا دوارا خبری دی ویدا ضوار خبرې دی غلطي اول خدا در سره نما نما گچرتہ الله عرض شنو تاویبا عرض کسی شیلی شیرات لے باقا ویم رات لے ونیش دا خو علا نشو رات لے که دا باقا چرس دا جنگم مشانی یو شیوه اتا دا سی وڑا وڑا وڑا وڑا که دا سی شیلی شیلی شیلی شیلی عرض کوری مستقل زن لے شیدی دا باقا سا امر زاید علا وجود شیدی او که دا باقا نفسی دا وجود نا عبارت دے نو داس زال شنه ده که داس زال څه ده نو خبره ده ډیر ګلدار واو خستا رنگین رنگین واه خود دې څه نه ده دا بقاست مستقل او ځان له وجود نه له احساسه به دغه څه نه ده چې د تمنډه تمنډه کله کده مخ پشانی پېوځي کیږي د څه یو څه نه ده توه ونه ویوال حق حق خبره داره چې باقا امر زائد نه بلکه باقا دا عبارتی د استمرار وجودنا دا عبارتی نشا نه د استمرار وجودنا د دې نشي شي د دې نه عبارتی د استمرار وجودینه شي عبارات امر صاحب نه بلکه د استمرار وجودینه شي لا عبارات و عدم زواله اودق وعدم سوالي اودق رنجي بقاء عبارت ته د عدم زوال د شينه د عدم زوال د شينه عبارت او تعبير ده دا څامري زائد نه ده وحقيقته الوجود غرض شارح لري عبارت نه د قصد سوال دا ني چې تا وايي بقا زائد نه او باقا عبارت ده د استمراري وجودینه نو اې استمراري وجودي کې خدا وجود موظف له الهي د استمرت څوک اموظف له الهي کې دي خارجي ني ماره نو معلومه سوا چې دا بقا د وجود څخه خارجي او شعر معلومه شو چې بقا د نه خارجي شعر خرج ده تاسو وايي چې نا خارجي ان دی تیر هو په خپل پته لږی چې شیله دوام ثوی بقا عبارت پیدا ادم زبان نا بچانه نو باقا امر وجود دی او دا ادمی زوال امر ی ادمی ده نو ته تعریف الوجودی بل ادمی څنګه کاي تعریف الوجودی بل ادمی څنګه کاي نو دې دې بوانو سوالونو نا د بچ کې د دا عبارت فرمای وحقیقتو الوجود حقیقت تبقا وجود ده حقیقت د بقا د بقا حقیقت څه لري هغه وجود ده د بقا حقیقت هغه وجود ده خو چه نسبته وخت زمانی ثالثه زمانی ګور نه زمګو ته ده دې کې بقا ده بقا مطلب هم د قدي وجود ده دې کې څه لري دغه څه کې سره خوچه پا نسبت تا سا زمانی ثانی واقلی یو تری منتر ارسم داشتے لس منتر ارسم بیاشتے شل منتر ارسم بیاشتے نو دیتا وی باقا دیتا سوائی نو دیتا و حقیقتو حقیقت تا دی باقا الوجودو ایسی شیره خوچه تای پا نسبت تا زمانی اولی تا واقلی که زمانی ثانی تا واقلے. وحقیقته حقیقت دا واقع الوجود سيشه لهم وشه پنسبت دا شایه واخلي دا زمانه ناغت بار اسوالو نسيشه شو ومانا قولنا وجده ولم يبسا قررز شارح دا فرسوال قررز شارح دفع رجارة د <توس> no. سوال نو غرض د شارح د دې عبارت نه د فرچانا د سوال نو سوال ده نه چې خپدې دې معنا باندې یا تراس کو مزه وکمو معنا باندې تراس کو د دې په معنا باندې هغه ځای ما کوم چې عبارت تر چا نه د وجود نه ځو په معنا ده د چا نه عبارت له وجود یل عيني وجود ده صبر زائد نه بیا ده او لا د دې عبارت څه معنا ده وجود و ولم يبقى وجوده ور ما وي ووجده دا ش موجود شو لته وای پقا ووجود یو ش دی د معه خداش وجدده واللم یجد ووج ده تهای نو پقا ووجود یو ش دی یو ش دی نو خدا دې باره ته معنا شوه چې ووجده ولم دې معه خدااش چې وج د وال ووج نو صلب د ش دی چایان نه او صلب د شی د خپل نفس نه شيراتلې صلب د شی د خپل نفس نه شيراتلې ځکه ثبوت د شی نضر ضرورتو نبی نو صلب د شی عن نفس هیدا ممتلعاتو نبی درجه نبی د دې سمانا شو بیا نو د راضی دی. وې صحیح راځي کې سنشته د کې صلب د شی د خپل نفس نه نشئ لپاکستانه اكوسته زګه معنی دا شو ولم يوجد یعنی وجود د شش شو ولم يوجد او د مستمر لوجود پاتنه شو وجوده موجود شو او مستمر لوجود پاتنه شو دائمانا دا, دا. نوجهدا فی الحال موجود لم يوجد معنا اگر استمرار په پوجوت کې را نګه نو نفی یوز ته متوجہ ده او اثبات په دې سمو ته متوجہ ده نو صرف د شی ده نفس نم ناراضي او اعتماد زبدین او نقیزنههما معنا د دې کول زمونږ چې وجوده ولم یفط د دې معنا داره چې انه دا, دا شی شو نو پیدا پیداړ فلم و... ولم يستمر وجوده استمراري وجود کې راه نغې ولم يكن ثابتا في زماني ثالي او دا شي ثابت پاتل شو پچا کې په زمانه ثالي وان القيامه مولانا فرمایلیو چې الله تعالی څنګه دې مخکې نه ليس بعه رس الله عارف مره ته سویلو کنه او اللہ ذکر عرض نلے که عرض شی نو بیا پکی باقارنی شی ذکر باقار زن لعرض دے او عرض نو او نو قیام العرض لبیل عرض راشی و قیام ناروار ری نو دد اول ندا خبر مسترد اکرا چی کبا اللہ عرض شی اللہ عزو اللہ نو دامو آیا چی باقی به چی نیشی نا سکی شي کته وبقا باقا نه رځي او بقا مستقِل ځان له شي نه دي بلکې بقا عبارت ی لري چې نه د وجود نه خو چې په نسبت ته زماني ای انسان دا خبره تاسو وکړی وا چې د قیام معنا دار د التبعيه فص د دې مدیریت چې د قیام معنا التبعيه فص تحيز د قیام معنا د قیام معنا اختصاصی نائسته وای اختصاصی نائتیتا اختصاصی نائستا یمڅه توي اختصاصی نائستا اختصاصی نائسته وای هغه دی توای شي په ما بین د دوه شي انو کې داسی او ربطه او داسی او چې دا هغه تعلق په وجا یو منوعت وا کیا کیږي او دویم شه ناوعت وا کیا کیږي پدسیتره کي چه د پخپل حمليږي په حمل بل اشتحق او د د مشتقي حمليږي په حمل بال مواثات دي توي استخصاص نه ايتي لکه ګور د بایاس او د جسم په منځ کې اختصاص نه ايتي یعنی د دې یو رغب چې د ا غرت کو برابر کټ سره دا ایون منعوت واقع کی گی جسم دے او دا پیازنات واقع کی او دے پس پلح ہم په پا حمل بالاشتقاف الجسمو زوبا یازم دا دا مشتاقی فم لیگی پا حمل بالمواسطات الجسمو ابیدو دا قیام معنا سبعیت بالتحاید نا بلکر قیام معنی اختصاد وعن القیامة یعنی والحق حق دارا چی ان القیامة نو ده ان القيامه pa amakh ke an al baqa awan tishede ata de qiyam mana ikhtisas ne na'it te kama fi awsaf al bari taala la ka pa awsaf da cha ki fa inaha qa'imatun bi zat illahi taala da tul qa'im او داصفتو نه د دا واجبو ندي متحيز نه دي په طریق تبعیته چې بلشي ځکه غبل به خو الله یواغه پخپل منزه ده رچانه د تحیضنا لڅنزيه تعالی عن التحيز دوجره تنزيه د الله تعالی نه چې الله تعالی مبراده الله منزه ده عن التحيز نه نہ دیوتے کیا ماننا تربیت في التحيز ندع ده قیام ماننا دا اختصاص اودا اختصاص بنایتی پکم ذی کی صفات خدا اللہ کی اوصاف اللہ لک علم قدرت مشیت ارادہ سمع و بصرا ذی کی اس اختصاص بنایتی ری ولی ذکا تعلق دے موصوف سرا کہ اگر موصوف سو پہ اللہ پدس کرے کہ سرا کی دی پقبل عملی کی پالنا تعالی بنا عمل بل اشفق الواجب ذو علم وذو بصره وذو سمع وذو قدره او دبي مشتقات وربر حمليږي په حمل بالمواتات او په حمل بما هو هو ترى الله عليم يا عليم الله سميون الله بصير الله الشاهد الله مريد فاش الله قادر ذاتي حملي تاسو پوه شئ دل تک کوم چې شهره کنا تحنا دا دا دا دا تا ویل په ته حنا د قیام مان ده دل تا غنه شي کوله هغه باندې الا کوله کپه دې سپنونو کې تحیض دې تعارف شوی ده د الله په وجبانې دل ته الله غم غمن لري نو دې به خپل حیا څنګه تابعا کې نو په دغه معنا قیام نشته او په دې معنا باندې قیام نشته <سا> وانا انتفال اجسام فی کل آن ومساہدتی بقائحہ بسجد دل اقصال اللہ سب ابعد من ذالک فی الاعراض بازی ریداتی سے خطرناک شانتی ان شاء الله تا صبح صفو کې به موږ غوړو مراسم سره چلووال کړل نو سوال جواب می جوړ کړل لي ناغه سره الحمدلله شېرې آسان شېرې نو هغه تاريخي سره به لګو وايي 19 تفاله کتا دلته کې یو سوال واره چې ویده پښایره او داغه سوال نه اشعاره او جواب کرلله په هاغه جواب باندې د عبارت اعتراض وکړ په هاغه جواب باندې د عبارت شي ده اعتراض هویت دلته اشعاره باندې څه شویل او داغه اعتراض ما اشعاره او څه کړل جواب کړل ده دا پاک جواب باندې شي د اعتراض با او دا سوال شی وی چې تاسو وای شي په اراضو کې باقا نه وی تاسو وای کې باقا دا خبره ده مشاهدي خلاف څه منګ ویني چې په اراضو کې زکا منگ یو دیوال دلسو کلونو نوینو اغم سپینی یا توری یا شینی نا خو منگ اینو کنن تا سنگوان چه پا عراضو چه پا خال نیوش دا سویه چه عراضو کسی شه نی نا منگ خو دلسو کالو نیو دیوال وینو جا غم سپین شین خرز څنګه سنگوی اوم دا غ رنگین او دا څنګه بقانش دا خو بقا شو کنه نو توس و یا راز کې بقا نه یو منځاره مشاهدی خلاف ده چې پکېلی منکو ګور چې پکېستایونه بقانش د هغه متکلمینو جواب کړلې جوابیت نه دا کړلې اشعراو تدا جواب کړلنه كي يو النوعة العراضي أو يو شخصي عراضي تشيري نوعة العراضي أو بلو شخصي عراضي نو نوعة العراض باقي ده نوعة او یو شخصی شخصی عارض د بنايک باقا نش ته ال تک تجدد دو دولا سال دی ال تک تجدد له سم مطلب ا یو شخصي ارزې بل راضي یا بل زی بل زی بل راضي او بل راضي دا کی په څه وا چې دغه یو دی حالان کې دغه یو نه یی بس شی دا یو راضی او بل راضی او بل راضی او تاسو ښکارې تا څنګه دا یاوش په نو نو عادت درته دی باقي دا ا شخصی شخصی شخصي اراز دي نو شخصی شخصي اراز ډيره دي نو زه یې داسې مثال ده لکه دیوه کې سړی تیل واچي ا دیو دی دیوي دی دا شراب نه اوره په ووري په سر لګي دلې د ستدي فکر دا چې دا وور هم د قور د کم وختینه شو حالکه وختینه دی اغه وور ځان لکیږي ځکه چې لا د تیل ځان ځل ورتي کای اي وور خدا نهی کړلا هو او کما دا خو نوی دی تیل او روان دی بارا اغه وور لګیدلی دی تاسو دا بټای په څیر نو یو شش شش یاره یو نو ادا نو نو عادت عرب کې وي ټیک ته ځای بقادا که تا چې دا خپل والی خدای د اشخاص او عرب چې پسته تبدل ودا پسته تبدل نه دا ماره وجود تر ازي څه جواب یا کړلې دیو په نورې تر ازي نو کومه څه هم تدار ازي شه خنوعد عرز بیا که نو بیا نوعد عرز مارز یو پاتاس وای چې دا عرز نو بیا خیا مول عرز بلہ عرز راوونه شه او بل اذر چې تاسو عجیب اور ادا کوي حکم د جزیات او حکم دا کولي شي هغه یو مخ کې مویل چې دا ټول افراد حادثتين و غنو عم سي نو بیا دلته ووایه چا شخصي شخصي کې باقانې نو په نه واچ وای نو باران دسې بلاې راضې واېېږي اوس د تاسو ې بوت کېږي که نه تاسو سو دا کوشش کوو چې صرف دغه ز و لږ سوال جواب پهکیشي خا... ر خودن نه شو که نه څخه کوله سوال په چا باې وا شو عغته وو د دې ور باندې رد کېږه ما منتي ارجو کوي چې د ډیر علاوه په بلاتکې اعتراضات کېدلی شکو بار حل دی پیداه تر اوسه وایته چې دا خبره په ارادو کې کوي کنه چې دا خبره ارادو کې کوي نو وای زباته چې سم خبره بچا کېو کم بیا پا مو کېو کم نو بچا کېو کم دا مونږې په رونو مو اننم ده کنه دا خیره و زباده سي ومه یو نهواده انسان ی تنغ خو با ده یو دا سری دی نو د بدلیږې را بلیږي ټای نه نو بدلیي د سری سر ش کېږي د بدلیږي که نه د کم ته په دولهشي را اختلا راځ نو یو نهواده د دغه بعض ده یو شخصی شخصی سری دی نو د شخصی شخصی پار ټایم کې دا تجب تو دو دولهال دي دا تجب پتې کومه خبره په اراضي کې کومه رضا سبزه بچا کې وکړه ما کنه اچھا موږ په چکه ما خبره نو زه به تاسو څخه خبره بچا کې وکړم څنګه راځي نو کڅوکو یې وکړه کاکا نا تی وره تاسو په خپل وخت علاقه نه نه او او عادت سی وینا نو د سویل کالج کې نه دي کې غوډر نقصانات کی اجسامو کې تیاج ته د لمثال راشي نو بیا به دا ايقاف مسائلو کې مو بیا یو سړی ډاډه یو کانس اوس هغه سړی به کې تاسکېږي پته چې تاسیاغه پنځې کې وي نا ځاګه نو ماګه کول وړه اډه دې جکړه و خپل وړه نو د تجدد لمثال دا که په اجسامو کې څه اعترافو کی او اچسامو کی صغدہ خبرو مانی نو ددین اڈیر ازیات استحابے پیدا چیئے اڈیر مسائل اگل دینا پیدا کی گنو آگیس طرح با نو جا بدا مسائل کی وہ سیلانو کمان او خیر کی راځه نن جدي جوړکړم د تباکانی ز خوينه مله چې بیا سپین ماده نو تاسو څنګه وای کیږي تباکانی جواب کئ یو نو ادارته یو اسخاص دي نو ادارت کو باقی راکو په دې وسیته دا خبر کئ نو زما څنګه خبر او کومه یو نو هغه ده ایو هر څه سمجه سن بشکتی هی دی هغه ورکیږي بل لا دی دله بل لا دی سوال څه دې شیک نه و نه کړه د سټیچ سوال یو څه چې مړې کړې نو بیا به څه داګه کې ساتل څنګه علی ا مړې برڅ ډېر کړو بل نه کې ساتل تر بل نه دا سوال په وارد ده فاشه و هم تفاده اچامه په هر عام کې په هر عام کې رضا چې بل دی راضی بل دی رکیږي بل دی راضی ا مشاهده د بقای بتجدد الامصال او مصححدد بقا كداري باقي بتجدد الامثال ترى ليس ابعد ما من ذلك في الاعراض ذا ابعد مدى الاعراض نبا اعراض كي كدار خبر مني ها نبا سامو كيمو منا نو دليله الزوركا واياك اعراض بتجدد الامثال يلزم ان يكون البقاء متحققا في الاجسام په اعتبار تجدد الامثال لكن نتائج الامر المقدم مسلو ودرم اولادم خاره د چته په اراضو کې دا خبره کوي نو چا چې ویموکو کنه او ګوتنانو سامو سمو کې دا خبره نشي کولای کاش سمو کې دوی کند به په قصاص څنګه بیا خو سړي زینهت کړي ناراضه لټړې وا چا پرې سره محسن کښ یته رجمټه نو څو رجمټه نو بهر خان د اصل مسالې د دینه جوړیږي نو چې جوړیږي ته نه ناراضه په آارو کې هم داسې کې نو نه غرض د شارارتې شي شوت شو پهغه جواب ک چا کړی او چاته شاعره وکړی او چاته په سایل ته چې کم جواب کړړی نو پهغ جواب با او دارت پې خصتې جواب کوی چې مړه سامو کې دا خبره ز نه کو جااتیان پزیاتې لرري خپل وجود نه لرري او په خلات ته ار نهغ سپل وجود نه لرري نو انته تجدو د رمثال او دلته ک تجدتو د لمثال. نو آئیو داشتا کتا میرا جواب وردہ شارح ساو ورکولشی سرے وصل اللہ